Do mar pola orelá, mirei na pasá. Na frente unha estrela, no vi cun cantá. E vi na tan xoia, na noite sin fin. Quinda recei pola proveda da tola, Eu que non teño Quen rece por mi A dos povos Que vin pasareu. Com dos lobos, com esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela. Hai dos que levan, no vi cantar. sabía Curros Enrique, música de Luís Emilio Batallán. Hoxe programa especial dedicado a Rosalía de Castro, que nos dicimos Rosalía no Muño do Vento. Inzado hoxe a mesa. Boa tarde a, a todos os compañeros. Boa tarde, amadores de Rosalía de Castro. Boa tarde, Ariadna. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Antón. Boa tarde. Boa tarde. Que boa. boa tarde, Celia. Boa tarde. Boa tarde, Berta. Boa tarde. Rafa. Hola, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eh, tamén vamos convidaros a todos os que nos escandan pola rúa. Achegádevos aquí e facede a vosa participación desde estes micros abertos da Radio Filistín, da Radio Filistín. E despois desta boa tarde, vou a ver se son capa de ler un anaco de máis eles tamén perdidos que o manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en lingua Galega no día de Rosalía de Castro, do 2026. Di Eva Veiga, comeza con un, con, con un verso de Rosalía que di así, Comprenderás entonces como abranda a deloras pedras frías, aunque abrandar non poida almas de ferro e peitos corredores homicidas. Este poema de Rosalía Castro encabeza o manifesto mas eles tamén perdidos. Cara a onde imos? Esta é unha pregunta que a vos seguro a humanidade ven facendo en todo momento ao longo da súa historia. Pois adoito camiños camiñamos as adultadas abrindo paso no escuro. Mas tal vez nunca como agora se me llover esa cegueira tan perigosa para a supervivencia da especie mergullada nunha impable e global complexidade onde as redes de desinformación parecen arredarnos máis que achegarnos dun atinado coñecemento do real un coñecemento que debería ir alénda a ciencia e da tecnoloxía É unha realidade que atinxe a vida cotía da meirande parte da poboación mundial, cada vez máis súdita dos poderes económicos e dunha escala de valores que admira a riqueza, odio o pobre e apenas se escandaliza ante a injusticia. No entanto, de tal triste condición xa nos advirtiu Rosalía de Castro, virá pedras ao caído, cuja obra aborda con verdade e lucidez a problemática humana tanto no que a emocionalidade se refire como a súa dimensión social e política. Rosalía de Castro, un legado, o seu, de total vigencia neste noso mundo. Este é un anaco de máis seres tamén perdidos manifesto da Asociación de Escritoras escritores en lingua galega que podedes ler no, no enxermo semanal coa, coa análisis de outros escritores e que tamén podedes encontrar nas redes Imos a dedicar a escutar as cancións que Pepe nos propón e tamén os vossos versos e a un poquinho máis a figura de Rosalía de Castronós. Se vos parece, vamos a comenzar por unha mexicana, unha mexicana moi galega, Ariadna. Boa tarde, Ariadna. Ola, boa tarde. Boa tarde. Arianda é, é compañera nas, nas aulas de, desta que dicimos Escola do Muiño neofalante, e a a Rosalía con un poema destes máis universais, máis coñecidos, casi me atrevería a decir bueno, atrevo-me a decir personalmente que máis nos, nos chega ao corazón que é Cal Ariadna, que nos vas, que nos vas a recitar? Eh, boa tarde, boa tarde a todos eh, esto se llama Negra Sombra de Rosalía de Castro eh, para mí é es especial é eh, eh, dedicado para a mi irmá e eh, eh un amigo Eh, hasta el cielo. Eh, para todos vostedes tamén. Moi lindo. Que tal nas clases? Ben. Eh, moi ben. Teño mestres moito moi sí. eh, E bos. Sí. moito. Ben. Imos hala logo con Rosalía. Vale. A... cando ti queiras. Cando penso que te fulles. Negra sombra, que me asombras. Ope, dos meus cabezales, Tornas facéndome mofa. cuando machino que sida, No mismo sol te me amostras. Y eres a estrella que brila, Y eres o vento que soa. Si cantan, Esti que cantas. Si lloran, Esti que lloras y eso marmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, en ti es todo, para mí, y en mí misma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras. Gracias. Moitas gracias, gracias. gracias. Unha mexicana Ariadna Contreras recitando, como dirías, lindamente De xeito Que acetipo de ponerías a poesía? Ai mmm, Sublime A, po a poesía é sublime Si sí, Negra sombra E... Non sei. <risos> Escoiterían escoitarante teus parentes a quen te de, de dedicaches. Eh, a mi irmã, sí. eu eh, per, perdí a mi irmã hace algunos años. Sí. e eh, é un bon, buen amigo, buen amigo, eh, eh, o mellor de toda a mi, mi vida. O mellor amigo de toda a mi vida mais. Entendo entendo eh, que soy mexicana y en México eh ayente eh, entiende ma, o, o más allá asalmas, las personas, eh la celebración, celebraciones. Muchas gracias. Gracias. Obrigado. de Antón Antón Cortizas Ui, sem moi Mas eles tamén perdidos Non sei se si, si participaches de alguma maneira como membro da, da asociación de escritores e escritoras neste manifesto si non. Ti, non, non, Antón. non participei non. Antón, Rosalía, hoxe que, que nos traes? Pois como escolla Así un pouquiño ao chou dos materiais que estive preparando para a actividade de neofalantes. Pois acordouseme que era bon falar deste poema ti que la Rosalia titulou Xiang. por dous motivos ou por tres ou non sei, ou cinco, non os vou decir todos. E é un pola súa actualidade é eh, moi bon para contar a, realmente a ideoloxía que, que, que con... está detrás de Rosalía de Castro concordas con e con... outro polo humor que tamén está metido dentro deste poema que... estás de acordo con Eva Veiga que Rosalía de Castro ten total vixencia total actualidade si, sí, total que non hai máis que ler varios dos seus poemas que son parece que están escritos antes pola tarde si sí. Sí. Entón, como é un bocadiño máis longo que Negra Sombra e aí compre, acho eu que compre explicar alguén dúas palabriñas que son un poquinho com... desconhecidas, infelizmente non? que son, bueno, unha non é moi desconhecida pero no contexto hai que entendela que é un neto, nun dos versos fala dun neto Dillo, que se pode botar un neto non van botar un neto fora, sino un neto de viño eh? un neto de viño un neto é unha medida de capacidade que equivale a medio litro o sea que non está nada mal eh? un neto de viño e, e outra é pois unha que eu non sei se asouben algunha vez pero a tiña esquecida un resolio e un resolio é, polo visto, é un, un licor como os que fazemos aquí en ferrol non? Así, licor de aromáticos o que leva a ervas aromáticas entón, eso para, para que non se escape do contexto Comezo Xan Xan vai coller leña ao monte Xan vai compoñer cestos Xan vai podar as viñas Xan vai apañar o esterco E leva o fol, o muiño E trai o estrume ao cortello E vai a fonte por auga E vai a misa cos nenos e fai o leito e o caldo, xan, en fin, é un xan completo. Deses que a cada muller lle conviña un polo menos. Pero cando un busca un xan, case sempre atopa un pedro. Pepa, a afortunada Pepa, muller do xan que sabemos, mentre o seu home traballa, ela lava os pés no rego, cata as pulgas ao gato, Peitea os longos cabelos, Bótalle millo as galiñas, marmura coi mar do grego, mira se hai ovos no niño, bota un ollo as mazonceiros, e lambe a nata do leite e se pode bota un neto coa comadre que agachado traillo en baixo do mantelo. E cando xan pola noite chega cansado e famento, ela xo espera entre as mantas e ao velo entrar dille quedo. Por Deus, non barulles moito que me estou mesmo morrendo. Pois que teña nha mulleirinha? Que hai de ter? Deite a nenos que esta madre roi min cal roe un can nun codelo e o cabo ha de dar comigo nos terróns do cemitério. Pois, nha Pepa, toma un trago de resolio que aquí teño e durmeña nha mulleirinha, mentre os meniños deito. De bagua se enchen os ollos de xan ou ver tales feitos. Mas non temais que entre mil Non hai máis que un anxo entre os demos Non hai máis que un atormentado entre mil que dan tormentos O final é... Gracias, Antón Vamos a unha música que Antón sabe ben Que en Portugal a Rosalia parece que tiene un aprecio muy especial e moitos coros cantan esta canción que é, é o cantar de migración, díngeles neste caso con Cocele Bérrimo Adriano Correa de Oliveira é moi interpretada nas corais portuguesas cantar de migración e todos todos lisa fica sem homens que possam cortar teu pão tens em troca órfãos e órfãs tens campos de solidão tens mães que não têm filho que não tem paz coração que ten e sofre longa ausência viu faz de Aquele parte E todos Todos se vão Galiza Ficas Sem alma Que pode Boa tarde, Berta. Boa tarde. Achecate un momentinho a mi, creo que... Xa, estou. Berta, o teu currículum que temos aquí no Servicio de Información, dinos que eres profesora do IES Canido. Sí. Sí? <risa> que eres amante sí. de Rosalía de Castro, amadora. Bueno, sí, gustame moitísimo, eh, valoro a moitísimo. Eh, a verdad é por... que o meu descubrimento foi... Achecate tardín... un boquiño máis, fai favor. Achecate foi relativamente tardío sí. supoño que eu coñecía porque eu creo que aprendín a falar ou a escribir mellor catalán antes que a ler eh, textos en galego sí. porque eu fixen parte da educación obrigatoria en Cataluña todo bacharelato eh, supoño que coñecía Rosalía de, bueno, de estudar aquí eh, ata vos 10 ou, menos, ou 11 anos pero despois cando volvín a redescubrín xa cando era adulta con 20 tantos. Eh, a verdade é que a Rosalía resume moitísimas cousas para min, do sentimento que eu tiña pola paisaxe galega, sí. a melancolía, a, a o desejo por volver, eh, resumía tamén a a denuncia, si non se como falan, como comentan algúns eh, teóricos, si sentida realmente, sí, sí. a de xeito individual, íntimo resumía o posicionamento dunha o posicionamento dunha dunha muller que eu creo que é excepcional no período no período de finais do século XIX, da segunda metade, porque eu creo que non hai ningunha autora na literatura, polo menos que eu coñeza europea, eh, nesa altura que fale do xeito que fala ela, con absoluta, digamos, que honestidade, de, o denunciar determinados feitos, sen sen ambaxes, sen reparos, eh e resume tamén pois moitas das sensacións como individuo que, que teñen que ver coa intimidade, a profunda soidade, eh, os desejos por polo que se, o que non se alcanza, pero que está aí permanentemente rosmando ou tecendo unha teia. E a verdade é que despois con posterioridade, pois estivo sempre unida a min dalgún xeito, ás veces azarosamente, sí. ¿non? Pero pero si sí, estivo Si, sí, Traesnos... Sí escollín, a verdade, que me gustan case todos os textos de Rosalía. Eh, Coñezo evidentemente máis a súa lírica que a prosa. Si. Sí. Eh, escollín, gustame moito o que leo o Antón Cortida, gustame tantos outros. Estaba agora revisando algúns, porque non son de lela reiteradamente Rosalía, pero si sí volvo puntualmente a dela moitas veces. Eh, sempre que aparece algún tema, sempre lembro polo menos já lembro rapaces que Rosalía o xa o tocara moito antes que a outros no século XX ou a comentroso no século XX. Escollín a justiza pola má, por esa defensa que, que fai, senón de, de un posicionamento político, netamente, si de, de denuncia de algo que sinte, entendo que ondamente, e por empatía cos demais, porque entendo que ela entende que en Galicia, eh, ou ainda que non se xa en ese momento con anterioridade ou posterioridade ou un ou outro momento, Eh, a defensa da, da injustiza é necesaria De feito, ti antes comentaxe que nese manifesto dos escritores eh, Vivimos agora nunha sociedade Que apenas escandaliza pola injustiza sí. E eh, Rosalía ten ese pulo individual Esa consideración eh, De facer unha denuncia sí. Entón o texto Cando te queiras Aques que ten fama de honrados na vila Roubaron tanta brancura que eu tiña Botaron mestrume nas galas dun día A roupa de cote puñeron mentiras In pedra deixaron onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas. O raso caslebres dormi nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto que, que tanto eu quería. Morreron, morreron, ca fame que tiñan. Querida sonrada, murcharon me a vida, fixeron un leito de tochos e silvas, e en tanto, os raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas, dormían. Salvade moi xueces, berrei, tolería. De min se mofaron, vendeu má xustiza. Bon dios, axudai, me berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon dios, non me oira. entonces caloba do ou ferida, dun salto con rabia pillei a fauciña. Rondei pa se niño, nen a serba sentía. E a ilúa escondíase, e a fera dormía, co seus compañeros en cama mullida. Mirei-nos con calma, e as más extendidas, dun golpe, dun sollo, deixé en vida. E o lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando polo alba do día. E entonces entónces, cumpreus a justicia. É unha vez, e na manqueos ferida. es que ten fama <risa> de honrados na vida roubarome tanta brancura que viña a xeron en donde eu vivira xilar, xin abrigo, morei nas cortiñas xorras, xocas, lebres, dormi nas campías xos fillos, los que tanto quería morreron, morreron xofame, que piñan xe dei deshonrada murcharon, xa vida, fixeron reito de torcho se silva sin tanto raposo de sangre maldita tranquilos nunleito de rosas dormía salvamos suertes de reitolería nos mismos para un bebé más chistita por bon dios asuda y neverrey berreinga tan alto que estaba por bon dios no me oirá tan alto que estaba por bon dios no me oirá Boa tarde, Rubén. Hola. Gusto, gustas desta música, desta proposta musical de Nao para Rosalía de Castro? Honestamente non é o meu estilo. Vou, vou ao outro lado da mesa. Eh... Ah, si... Sí. Que que, sí. que, que poñerías a esta música? Un 9 por vos, un 9, un 9 por vos. Ja. Eu baixo un pouco a nota, pero bueno, máis polo, polo cuestión de estilo musical. Sí. que de que de outra cousa. Rafa sempre está reivindicado, trae rock, trae rock, trae rock. Bueno, ben. Eh Rubén, Rubén, Rubén, Rubén a representación de Laxe. En Ferrolterra, é así? É así, o correcto O correcto. Profesor... Que non de Carballo acordate. Non de Carballo, non? Eh, profesor Noies Canido Profesor de? De Galego Profesor na Escola do Moinho tamén levas eh, Galego tamén, non? Tambén de Galego Tambén de Galego, ben eh... Traballo dobre Dobre traballo Que nos traes para oxe Que é a túa opinión justificativa De traer unha opinión, non? A tua visión de Rosalía de Por que traes esa Vale, é unha cousa que vexo con Rosalía, é que a leitura de Rosalía sempre está moi marcada por, como aquel de nostalgia. Sí, sí. Moitas veces unha nostalgia dun tempo que realmente nunca fui ou que a persoa que experimenta nunca vivía. feito, grande parte do éxito dos cantares galegos residen que onde había crítica propio do realismo, os leitores, especialmente eh, os leitores que recibían Rosalía na emigración, Quixeron ler bucolismo poético eh, saudade. O famoso caldo de gloria, se si o miramos ben, realmente é un caldo de miseria, é unha denuncia. O éxito de follas novas, pola contra, foi menor. Pois esta obra abandona precisamente ese aire nostálxico e desenvolve eh, unha liña poética diferente, construindo xa unha poesía máis moderna. Nos versos de Rosalía, moitas veces fala o simbolismo francés. Entón, esculli un poema de follas novas porque considero que Rosalía non debemos vela desde a nostalgia, desde "ai a poeta da Casiña. Casinha, non debemos vela como unha voz máis dentro de unha literatura europea de primeira orde. Nun momento ou nunha liña eh, na que empezan a aparecer na literatura mulleres, que empezan a reivindicar unha voz propia en unha voz que se esperaba do xanero feminino, na, na literatura. E dos poemas escollín a presa Álvaro de Anido, porque a topei nela resposta a unha pregunta que sería: que nos di Rosalía hoxe, sí. ou que nos diría. E a mensaje do poema é que hai que parar. Na Europa cada vez ia máis as presas, eh, os poetas reivindicanos o coma os paseantes. Pasear é necesario para ler poesía porque máis que en calquera outra arte este é un diálogo de subjetividades. E a propia lectura do poema implica parar, romper o ritmo, das dar voltas ao significado e agora que vem o tempo aproveito o dia de a Rosalía para aprender, para reivindicar o parar, para aprender a parar con este poema de A Presa Álvaro Danilo. A presa Álvaro Danido, vive moito en pouco tempo, espoleo o teu cabalo, espoleo e reventao. Que importa o nobre cabalo, que importan dous nin 300 o que importa Álvaro Danido é chegar cedo. Vai dun polo a outro polo, resistra os antros terreos, montan a locomotora, suben nos grovos aéreos, é coa centela recorre do vacío o espazo imenso. É só me cansarás Álvaro, correndo e correndo. Obrigado Rubén, muitas grazas E a ver se si Pepa é capaz de achegarse E ofertarnos, que nos vai ofertar Penso que o xia, o xia, o con vocês A graça non era moita Eu cantar, cantar, cantei A graça e voltas calfan a que non saben direi tamén de outra cousa pero depois pasa o niño e un pouco máis alto agora botando as miñas cantigas como quem non quera a eu ben que é verdade que máis bonita fora eu ben quixera xera que nenas Bailase o son coas palomas Eu cantar, cantar, cantei A gracia non era moita Mas que fazer desdichada Se non nasci mais graciosa Os berros do triste moito As campaninhas que dobran A primavera que ríe E os fachalinhos que voan cantar te canta mentres os corazóns tristes choran Sí, a... Como ses A non era Boita, boa tarde Celia boa tarde, Celia Fernández Alvariño Si sí. sí. No barrio hai algunha bandeira Unha gran bandeira de Cuba pendurada de unha ventana Sabes algo desa bandeira pendurada? Non sei, non sei Si, sí, hai unha gran bandeira solidaria dicindo non o bloqueo de Cuba bueno, a bandeira de Cuba é a de Palestina tamén é de Palestina tamén, sí. eh, a túa visión de Rosalía teo achetamente Rosalía Rosalía Oxe que nos traes? a ver, eu, o, me, o poema que, que traio non ten digamos eh, máis que outra razón que foi o primeiro que din na, na escola que facíamos lecturas de Rosalía Este foi o primeiro que, que li eh, e que nasci cando as plantas nace é o poema que trai hoxe. Si. Sí. Nacin cando as plantas nacen, no mes flores nacin unha alborada mai niña unha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa maizado triste sorrir con espiñas para todos sen ningunha para ti. Desque te quise ingrato todo acabou para mí que eras ti para min todo miña gloria e meu vivir de que pois te queixas Mauro de que pois te queixas ti cando sabes que morrera por te contemplar feliz Duro cravo me encravaches con ese teu maldecir con ese teu pedir tolo que non sei que er, quer er de min pois dinche canto dar puiden avariciosa de ti o meu corazón che cunha chave para obrir nin eu teño máis que darche Nintai máis que pedir. Obrigado. E entón, non sei se concordas con esta idea que vimos expondo aquí, que exponiendo aquí que eh Rosalía é a actualidade. Seguramente Rosalía estaría hoxe cos bombeiros de Ferrol. Que triste desgraza os bombeiros de Ferrol. Acábame de dicir que morreu un o rapaz. O rapaz que que estaba ingresado na UCI con problemas de respiración. Lembrar tamén de dar os nos unha aperta solidaria moi grande a, ao bombeiro que foi o que sofreu a amputación dunha perna. Rosalía estaría seguramente, e vai estar o xobre a Rosalía na plaza de armas, na convocatoria solidária que bombeiros. Estaría tamén con todo o que, o que acontece nos barrios. Estes días houve movimentos alrededor das reivindicacións Ali estaría Rosalía facendo un, un, un propósito seguro. Rosalía estaría tamén esa convocatoria que creo que um, vais a fazer para dentro uns días para, para ver se os nosos barrios volven a ser barrios e eh, volven a ser nosos. Sí, a ver, o, o Bindeiro Benres 27, a xoita da tarde, e, bueno, a asociación Muñoa do Vento, xunta asociación veciñal, Organizamos o Barrio Noso, que trata sobre temáticas e problemáticas dos barrios. En este caso, eh, falaremos de, do tema do comercio local, que ven a relación coa proxecto do Sánchez Aguilera, que está plantexando un novo centro comercial, un área comercial na cidade. E, digamos que non só so afectaría o barrio, senón que tamén eh, presenta un modelo especulativo de, que, que non concorda cun modelo de desenvolvemento sostible urbano das cidades que sí. que queremos ¿no? Obrigado, grazas Antón Outro día estabas falando da Casa da Matanza da Casa de Rosalía de Castro en Padrón Santa María Lestrobe, adeus, adeus Ben, como era esa casa? Lembras esa casa? E que sensación tens ti cando vas á casa de Rosalía? A ver, teño máis sensación máis agradable cando vou á miña casa e suas cosas en as que dicir con claridade mas é realmente un lugar simbólico moi simbólico sí. para todos nós non. Sí. Eh, de feito nunca un se cansa de ir a, cando vai por esa zona e chega a padrón ou chega cerca pois pues, tes a tendencia a volver á casa de Rosalía, non? Sí. Porque además de que é un lugar fantástico de bonito e de e todo iso, non? Pero que o, o símbolo que ten e sí. cando andas por ali cando subes as escadas, cando, te, cando miras aquela xanela e lembras a súa frase final, ¿no? De abrirme a xanela que quero velo mar. Te sintes a pues, proximidade esa proximidade que dicía hai un minuto eh, a compañeira que decía que non teño necesidade de intelectualizar, de racionalizar, senón Berta nos decía que xa no inmediato sentía en rosaría. Sí, e para, para nós realmente tamén é un, é un agasallo ter esa, esa casa, ese museo, esa lembranza para que podamos tal, igual que a de Manuel María e sí. outras máis que hai por aí, non? Sí. Infelizmente, por exemplo, non está en da casa de Castelao pois pues, sí. coa mesma coa mesma vida que tiña que ter, pero e outros máis, non, outras máis persoas. Si. Sí. Rafa. Rafa Rodríguez. Ola, Ola cesalbita. Eh Rosaría, para ti hoxe, vixencia, atualidade, os teus poemas eh, eu non son un antón, ou un delaxe ou unha aberta non? Ehm e entón Tive moitas dúbidas que facer, non? E a lembrar a, o primeiro profesor que me deu clase en lingua galega, que foi en 1975, Jesús Ferro Ibal. Sí. Ainda, ainda non ainda non a Franco, non? Pero vou como con outro. Porque me feita. Sé <risa> que carallo. É unha boa determinación ese, eh? Eh, Sí, é que... Decía, decía, decía Celso Emilio Ferreiro sí. Falo galego porque sí Porque sí. me da gana, porque me peta Non teño sí, que andar sí, justificando nada sí, Boa razón que te acabas de decir Porque me peta sí, sí, porque me veo así. Sí. Jamás ha dominado en mi alma A esperanza de la gloria Ni he soñado nunca Con loureles que oprimiesen mi frente Solo cantos de independencia e libertad aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna el ruido de las cadenas. Yo, sin embargo, soy libre. Libre es mi corazón. Libre mi alma y libre mi pensamiento. Cuando los señores de la tierra me amenazan, mi iniquidad más grande que su iniquidad. Mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales. Yo soy libre, nada pode contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la lei que rige mi meu destino. Eh, Paga pena un taco, non? Joder, en, doce, en 1858, oito, macho. Sí. Tiña 21 anos. Bueno, aí queda. Porque ele, en primer lugar, Porque son homen E se algo está en boga agora mesmo Que este mes de febreiro Como de xaneiro Como de nadal eh, Matanse mullenes Asasínanse mulleres Asasínanse crianzas non a, O papel da liberdade Pero la, non, non a liberdade que nos están vendendo por aí De tomar cañas non? Non. A liberdade dunha muller Que neses anos era quen E digo era quen non? De decir estas cousas É eh, Eu non lembraba ali, desa, a medida que fun lendo, e xe, hostia, esto. Lembrei-me dun douto profe de, de, da escola de, de masisterio de Xam, non tamén que non lo lera ali. Então, bueno, pois pues, aí foi. E gustoume, gustei de lelo. Adiante. Ben. Tenho máis, eh? pero yeah. con este queda. Le, le, le. le. No, iba ler cantares Castilla de Castilla, tratar de os galegos cando van, van como rosas, cando ven, ben como negros. No? Ben... Vai, vai así. Moitas gracias, Rosa. A ti, desa. É vele que intitulas así, Ken non xime. Na que Rosalía, falando dese progreso ilimitado do que Rubén nos plantexaba, fala así, un progreso ilimitado, un progreso un bon, bom pero un progreso que trae unha descompensación moitas veces hacia nos hacia noso interior estamos vendo nesta sociedade que progresa día a día que avanza esta sociedade capitalista pero nos valores humanos parece que se estancan ou se asulagan entonces podemos nombrar a Gaza podemos eh, lembrar a, a Cuba, podemos lembrar a un presidente secuestrado en Venezuela, podemos eh, lembrar tantas víctimas, tantos homens que están morrendo en tantas batallas, como decía o poeta, que ninguén falou deles. E ben, luce progreso, pero a vez que luce progreso, as vagas quedan e as dudas nos corazóns. Sabedes que é que se chama o reino de España é o que se chama o Estado Español é a zona de Europa que está consumindo máis antidepresivos económicamente nin que vamos moi ben, ben pero eu veixo ruas inzadas de rapaces nunha bicicleta correndo dun lado para o outro ou nun carro nun coche que xa non teñen donde aparcar e que xa chidin donde de le deixo o paquete xa porque rapidamente teñen que ir para outro lado luz e progreso para algunos. As vaguas e as dudas nos corazóns para outros. E penso que Rosalía presente neste poema, como en todo, como vos dicides en todo en todos en todos eles esa ansia de decir, eh, si, sí, todo moi ben, mais a humanidade, a personalidade non vai parello ca un este progreso. Que en xime? luz e progreso en todas partes. Pero as dudas nos corazóns e baguas que un non sabe por que corren e dores que un non sabe por que son. Outro cantar, din cansados deste, deste estribillo os que chegando van nunha nova fornada e canalcegos buscando que ainda non hai répros sempre o oculto preguntando que mudo nada vos di. Pois cada fe que se perdeu na duda e deixade de lexemir. Mais eles tamén perdidos por unha e outra senda van e vén sin que sepan cuitados. Por onde andan sin paz? sin rumbo e sin fé e luce progreso en todas partes peras dudas nos corazóns Cando vos ouio tocar campaniñas, campaniñas Cando vos ouio tocar campaniñas, campaniñas sin querer torno a chorar Xe buso eu penso que por min chamades cando delon un xe buso eu penso que por min chamades e das entra nas me dollo to oh, oh, oh, oh, oh, oh. do eu me de dor ferive cante stiña viventeira to eu me de dor ferive cante stiña viventeira e o xe e unha media vida Solo media me deixaron os que dalo me trouxeron Solo media me deixaron os que dalo me trouxeron os que dalo me me roubaron traidores hai uns amores toliños non me roubaron traidores hai uns amores toliños hai uns toliños amores es. cos amores xa fuxiron as oidades viñeron cos amores xa fuxiron as oidades viñeron Da pena me consumiro. Oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Campanas de vastabales, canto vos ou tocar. Morro me de Cristina Fernández, Cristina Fernández é unha unha unha gallegueña que diría no seu estimado Gustavo e Graciela, unha gallegueña que vive en Montevideo e que nunca se desprendeu da súa galleguidade e canta fenomenalmente esta estas campanas de Bastavales. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Silvia Picos, hai tempo que non te víamos por aquí. Verdad, eh? A túa función de a túa función docente, la a estar as 24 horas do día pensando na escola. Casi, si, sí, si, sí, sí. sí. sí. bueno. sepas que te podamos en falta. Bueno, tamén a vos, eh. O sector a falarnos de Rosalía. ¿Qué, qué Rosalía que que li li Rosalía Lixiches. Que Lixineo Belixin Alborada. A de Rosalía. Rosalía. Si. Sí. Sí, eu reivindico bastante as Alboradas. Si sí. sí, porque ti eres un amante da música tradicional, da música. Si as e ademais algo que creo que se conservou o que se conserva bastante na, no rural de Ferrol e demais máis sí. nos povos pequenos todavía se conservan esas pezas que tocan os gaiteiros o día do patrón eh, para, bueno, polas mañás cedo eh, cando os primeiros rayos do, do sol eh, e que, bueno, que todavía sonan polas bueno, polas casas estas sí, sí. estas melodías entón, pois Imos alo teño que reorganizar aquí todo a trapallada que trouxe. <risa> Vaite noite, vai fuxindo. Vente Aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo, a sombra espanta. Canta, paxariño canta, de poliña en pola, que o sol se levanta, polo verde monte, polo monte verde alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxariño alegre, canta. Canta porque o millo medre Canta, canta porque a luz te escoite Canta, canta que fuxivo a noite Noite escura logo ben E moito dura Co seu manto de tristura Con meigallos e temores A goreira de dolores A de pesares Cubridora en todo mal Sal Que auroriña o seu colora Cuns arbores que enamora Cuns sembrante de ouro e prata teñidiño de escarlata Cuns vestidos de diamante Que lle bordo o sol amante Entre as ondas de cristal Sal, señora en todo mal que o sol se abrila nas cunchiñas do areal, que a luz do día viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor á escarcha fría. Gracias. Cantor dos aires, baixariño alegre canta, canta porque o millomedre cantor da aurora alegre enamorado as meniñas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado da gaitiña Acompañado a porta está Xa se explicando que te explica Repenica, repenica na alborada ben amada Das meniñas cantadeira, bailadora, rebolidas Das meniñas alegriñas das que saben ben ruar Arriba todas rapaciñas do lugar Que o sol e a aurora xa vos ben a despertar Arriba, arriba toleirona mosidá que atrucharemos, cantaremos su a Rosalía levamos perto dunha hora con Rosalía aquí eh... e vamos despedir dicindo que unha tarde no moño unha tarde non é nada unha semana inteira esa sí que é moñada e quedan cinco minutos que eu pediría lle... como despedida a Ariadna que nos volverá a repetir si é posible desde México a Galicia para que te escoiten esas persoas que ti en primeiro momento dedicatese a Ariadna Contreras unha mexicana que está na escola de neofalantes no Moinho e que nos achegou a Rosalía como nos achegou Silvia Berta, Antón Rubén, Celia e Rafa entón, dicía que unha tarde no Moinho unha tarde non ganada Unha semaninha anteira E xa que moñada Gracias a todos vós que xa posible Este programa extraordinario número 262 Dedicado a Rosalía de Castro Gracias a PEPA no control técnico Obrigados con Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de, de Tras Ancos E nada, xa pita en nome da Asociación Sociocultural Moñado Vento. Moitas gracias por escuitarnos e son uns micros abertos para cando vos que irados está por aquí. E vos, compañeiros volveredes. Bueno, que sodes de plantilla, Rafa, pois, pues, claro, dentro de uns días aquí, Celía, dentro de pouco aquí, Silvia, a ver se si a recuperamos, e calquera de vos, se si podemos recuperar, pois, pues, estupendo. Imos de despedirnos desde esta tarde no moinho especial con México, Galicia, e y... adiante. Negra Sombra de Rosalía de Castro. Cuando penso que te fuxes, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Quando maxino que sida, no mismo sol te me amostras, y eres a estrela que brila, y eres o vento que soa. Si cantan, es ti que cantas. Si lloran, Es que lloras, y eso marmurio do río, y esa noche, y esa aurora. En todo estás, en ti es todo, para mí y en mi misma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras. Gracias. Eixatxas nos asombra. Eixatxas nos asombra. <risos>